Det var en söndagsmorgon i vintras. Ken vaknade och tittade ut genom fönstret. Det blåste mycket ute och var alldeles mörkt. Ken kände sig plötsligt sjuk. Han bestämde sig för att stanna hemma hela dagen. Han la sig ner igen och somnade om.